Txalaparta txistu Zagardantza eta Zokadantza berezi batekin Aztigarrako Zagardu hasi gileek azire mandakotez Zagardu zazoinari ere tarteko amets arzailuz endaiara antzen Horra Zagardu berria beraz gauza errexea esaten Eztak itzen bat litro leudeken kabituak kupel baten. Ea ba esten iru lauren zat bakarri solik izaten. Ea egarria duten guztiei ematen dien edaten. Eta usaiako leloa, lehen txotsa irikitzarakoan... Loreak euskarrasko filmako aktorek errandutena azteazken goizontan. Gure sagardo berria. Eta ondoren sagarno gileri hitza ohiana ganzarain zelaia Zagarnoteiko arduraduna. Eh bueno, ba urtengo usta leno prentzaurrekoan isanduten moduan, e, izango dira sagardoak arin xamarrak, e, bai usaitzuak, e, fruta ausa nabarmena izango dutenak eta haan batez ere borobiliak eta batez ere eateko oso oso proposak. Nik uste jendeak iskertuko dituela. Aztigarraga, Erraniitu usurbileko herriko etxeen arteko ikalanna izanen da, zagarnoak aitzinera egin dezan. Erraniko auzapearen ustez, ez da beti errez herriak kudeatzea zagarno sauenean, jende uholdea hurbiltzen baitzaile Luis intzauzspe.a jendetza hurbiltzen da e, gure herrira erraninin bezaat. E, bai aste burutan emendik eta maiatza bitarte jende kopurikara hurbiltzen urbiltzen dira eta bueno, hortarako egin behar dianara neurriak hartu, ez bai gu geiten duguna udaltza ingoaren zerbitzua onditu, mm. garbik eta zerbitzuak onditu, komun publikoa jarri... Bueno, Zer bai jende urbiltzen dago, ez nire aste normal batean urtareletik eta maiatza arte? Bueno, ba... En gehienez kontabilizatu izan dudia e, ia laro gehi autobus. Bai, hortaz aparte, ba, bere kabuz edo garraio publikoan urbiltzen dan jendea pues, pues miliak abatzuk, miliak abatzuk... Ba. Eta ikerlariak lanean ari dira zagar motarik, oberen ateratzeko eta genetikoki ere ikertzen ari dira laborantza eskoletan. Gipuzkoako tiputazio nekazaritza zuzendaria da, koldo lizaralde. Bai, eginaideguna da, nola baite, zagar mota bakoitzak eh sagardoan ze eragin duen eh bat jakin eh bakoitzak ze faktore nolabait no, e, nola eragiten duen Zagardoan. eta gero bestaldetik baitare, beste azterketa bat egiten ari gera sagarra biltzeko garaiean heldutasunak helduagoa berdeagoa dagon, heldutasunak E, ze faktor, nola eragiten duen baita ere, e, zain, sagar doan. Zazoine irekida beraz, onegin eta txotx.